Поляки вирушили в поле і, положившися, межі лісами на Турі-горі, аби послов з коронами похватали. А гди посли довідалися, що поляки на них стережуть, вернулися до Сигізмунда-Цесаря, їх же поймали і корону доставили в столицю Польську. Учувши то, Вітовт упав у хворобу і умер у Тракаї маючи віку отрожества свого більш ніж лі 80, поховано вільно з великим плачем і жалостію. І положивши його тіло в костелі святого Станіслава подле дверей захристейних, великим же князем Литви став Свидригайло. Другого дня Осташко вирушив звільно на Луцьк, Олеськ. Розділ восьмий Кому повім печаль свою. Келих вина. Власник непоказної з виду, за те вибагливої на вибір питва пив'ярні, що сиротіла за латинською хвірткою біля сокільницької дороги. Перехилився через шинквас, глянув спочатку. На ратушеву вежу з годинником, її видно було крізь отвір дверей, потім наставного парубка в поношеній свиті і хукнув у долоні. Клієнтів сьогодні він ще не мав. Доброго ранку, пане музиканте, Рейнське, Бургунське, Мускатель. Усього потроху в один кухоль. Чудово! Шинкар повернувся до бочок і, спритно виймаючи чопи, вмитно націдив у масивний пугар хмільної суміші. «За що? За кого пан Музика так зранку п'є?» «За Круля!» «Браво! Хай живе король! Маю надію, що до вечора назичиш йому багато літ!» Німець нагнувся до Арсена, Таємниче підморгуючи. Чув якісь новини? Оголошено привілеї рускій шляхті. Розумієш, Кнофель? Руський шляхтич має право на свій герб. Руський шляхтич? Де ти бачив руського шляхтича? Є попи і хлопи. Це я знаю, а... Видно, що є. Вчора новий бурграф іменем короля оголосив, ще раз, кнофель, оголосив русинам привілей. Отак, мовляв, і так. Не піднімайте, коромоли, не слухайте, що робиться там у Литві. У нас усі рівні. Віват Круль. Кхе. А православним міщанам дозволено супроводжувати померлих через ринок на цвинтар. Тільки щоб на розі Руської свічки гасили. А там і так вітер задуває. Знаєш, як тягне з татарської? Ха-ха. Налий ще за круля. Маю ті провілеї в душі. Але ж король мені, мені, наливай, не бійся. Я вчора заробив, адже грав на бенкеті після виборів бурграфа. Тобі дивно? то я зараз таке скажу, що умреш. Ти розумієш, Кнофель? Я прожив на світі 28 років. Півсвіту переміряв своїми ногами, а не знав, що все робиться руками короля. Гадав, люди самі собі живуть, їдять, працюють, будують, малюють, співають, убивають, крадуть, моляться, жебрають, Дають ялмужну, торгують. Так на, дзуський усім кермує круль, бо ж коли він знає про мене бродячого музику, то значить знає усе. Отож я учора грав на бенкеті і в думці молився за здоров'я Хойнацького. Допоміг мені маляр урвати такий заробіток. Ти ж знаєш, за цей рік малом не здох, і в тебе грав, і у дворах, і на ярмарках. А бурграф підпив і каже мені при всьому вельможному патриціаті «Призначаю тебе головним музикантом у патриціанській лазні». «Мій, любий Боже, а бачиш, отшима бурграфа запримітив мене сам король». Шість кіп на рік. Це і їсти, і спати, і Симеону владиці борг сплатити. Ще й набичий податок вистачить, бо женитися не хочу. Ну, бувай. Панський музика Арсен цілий день нині ходитиме на радощах від пив'ярні до медоварні, мов той колядник з козою. Збоку... Полтви долинув густий тупід копит. Кнофель вибіг з корчми. Вийшов за ним і Арсен. Згори від Юрського монастиря спускалися до мосту кінна хоругва. Вершників зо-300 попереду лопотів на вітрі стяг з білим коронованим орлом посередині полотнища. «Торги! Торги!» сплюнув у пучки Кнофель. Скільки ж їх уже перейшло за цей тиждень? І як вони вміщаються у низькому замку? Високий замок теж весь запруджений військом. Буде війна? Тут? Хто сюди зможе дійти? Торгуйте собі спокійно, пане Кнофель. А взагалі, що ми знаємо? Чи можемо? Людина – це ніщо, комаха. Над замерзлою полтвою мала низька поземка. Бо вдорився обічніми і млин, Крізь сиву і млу проступали обриси юрського монастиря. Бервена на мосту лунку гримотіли, скрипіли палі, Вершники їхали мостом по два на цьому боці четверилися і звертали до в'їзної брами низького замку – резиденції старости П'йотра Одровонжа. Іменем короля, наказом бурграфа, повелінням старости, руками посіпак – усі в цьому місті і поза містом, у державі, у світі – Воїни, купці, міщани, ремісники, музиканти, малярі, жебраки, іменем всесильних. Живуть на землі з їх дозволу, за їхніми розрахунками, мурахи, кроти, слимаки. Слабке вино в тебе, Кнофель, скільки випив, а в голові дзвінко, як у моздері.